Її не так ображало те, що Валерій, мов би, нехтував її любов'ю, як те, що він говорив про саму любов. Не, мов, читав з чужої дуже поганої книжки. Спробувала дошукати якогось смислу, якоїсь правди. Але він ховався за всілякими. «Мабуть, може, не знаю». І Ліна нічого не могла зрозуміти. А потім по стежці пройшла Рая. Привіталася до неї, з ним, очевидно, вже бачилася, і кілька разів оглянулася, і на Ліну, мов би, наплинула темна тінь, їй аж стало холодно, прикро та кривдно. У цей час приїхали дядьки за порожніми бочками, і вона пішла, і понесла в душі сум'яття і біль. Уночі Ліні наснилася пожежа. Горів незнайомий, старий і чорний дім. Над ним літали злякані голуби, і вітер скручував у сувій палаючу покрівлю. Пожежу ніхто не гасив. Біля будинку метушилися вони з Валерієм. Він поривався у вогонь, а вона його не пускала. «Він горить уже три дні», – сказав Валерій. «Я мушу піти туди». Валерій таки вирвався і зник у білих клубках диму і вже не вийшов звідти. Ліна прокинулася від власного крику. Видиво було таке яскраве, таке реальне, що довго не зникало з перед очей. У темряві світилися контури будинку і валував білий дим. Вона записала сон у щоденник, який давненько вже не вела. І цей запис виявився останнім і потім довго приголомшував її. Особливо тим, він горить уже три дні. Три дні тому Валерій довідався, що хворий. Груди стискала туга. Вона була не тільки від хвороби, а й от того, що він не мав місця на землі, того постійного місця, маленького, з якого можна вважати своїм увесь світ. Він народився в одному місті, Виростав у другому, віявся по світах, а закінчувати має отут, у селі дитинства матері, яке було йому чуже, як чужі всі дитинства, опріч власного, і не було в нього людини, який міг поскаржитися, чи хоч нагримати на неї, як і раніше заходила рая. Він сказав, що навіть не сказав, а дав їй зрозуміти, що та ніч була для них випадковою. І вона одразу погодилася. Сиділа мовчки, тихо посміхалася. Ні на що не претендувала, нічим не докоряла. Здавалося, їй не змагала жага. Хоч у те було важко повірити. Вона живе, як живеться. Не вельми дошукуючись якоїсь суті. Все має бути, як є. Щось подібне він зустрів і в ліні, тільки на іншому щаблі. Рая деревопогожої днини, ліна буряної. Ліна чогось прагне, кудись поривається і поривається серцем, а не думкою. Навіть Валерій розумів, що це гарно. Природним доцільним життям здебільшого живуть старі люди, Всі серка, дід шевелій, котрого він іноді навідує. Вони природні навіть зі своїми химерами. Він не знав, чого йде до шевелія. Просто втікав від себе. Чи шукав розради в розмові із старою людиною. Дід саме приймав відвідувача. До нього приходили люди з далеких сіл і хуторів. Він приймав їх як ворожбит. Хоч і не був ворожбитом. Вони йшли розпитати про своє село, свій край... А часом і свій родовід. Дід ніколи не приймав ходаків у хаті, тільки запитував прибульця, звідки він і хто такий, просив почекати в дворі, а сам зникав за старими з мідною клямкою дверима. По якомусь часі виходив і розказував прибульцеві про його село хутір, а іноді вказував і на родовід, з козаків чи гречкосіїв, у якій сотні служили предки, і в яких боях брали участь. Усі в селі знали, що Шевелій те не вигадує, а вичитує з якихось книг. Підгледіли у вікно, як він виймав їх з прискринка. Про ті книжки ходили дивовижні поголоси, але діди далі їх нікому не показував. Корона-чудодія надщербилася на Шевелієві недавно після того, як вийшла багатотомна історія містості України. Учителька історії Катерина Юхимівна сказала, що Шевелій вичитує свої таємниці з книги Похилевича сказання про населені місцевості Київської, Чернігівської та Полтавської губерній, а також має якісь друковані реєстри. Дід її версії не спростовував. І хоч корона на ньому надщербилася, до нього йшли, як і раніше, і вірили його розповідям більше, ніж новенькій історії міст і сіл. Історичні факти за обома джерелами були майже ідентичні, проте Шевелій їх подавав так, неначе сам жив у ті далекі часи і бачив усе на власні очі. За свої історичні свідчення грошей Шевелій ніколи не брав. Небовом Шевелій вийшов на поріг, білий з довгою широкою бородою суворий і непохитний у своїй правді село твоє про він прибульцю теж літньому дядькові що стояв з кашкетом у руці село твоє таке незначительне що про нього і сказати нічого окрім того що существує в просторі і в як нічого чи то здивувався чи то злякався дядько новий, водонапірну башту поставили. Я кажу в історичному смислі, нове це село.